Aralar mundu alekuden lurra izeneko dokumentalerako idurre eskizabelek eta lorea agerrek sortutako testuekin eta filman bildutako irudi esanguratuenekin izen bera duen liburu argitaratu berri dute erein argitaletxarekin. 2013ko irailan estrinatu zuten on produkzioak eta landarlan ingurumen elkarteak lankidetzan egindako dokumentala eta dokumentalaren helburua, Aralarren ondare naturala eta kulturalan gizarteratzea izan da, hausnarketarako eta gogoetarako bide emanez. Hala kontatu digu Landarlaren elkarteko kide eta dokumentalaren zuzendarietan den Alonia Jaurekik. Gureak kezka nagusia izan zen, Aralarren alde zerrekin ginezak gen, gure ustez, naturbalioen zaintza hori eta batez ere, gipuzkoa bezalako industrializatutako Eremu batean genuen e, naturparke horren zaintzaren alde zer egin genezaken. Eta e, orduan izan zen ideia, ba, zergatik ez dokumental bat e, egiten. Batez ere, ez hainbeste aralarrek e, haralarrek dezaken edo dituen arazo eta zitzi ingo duen soilik baizik bertako ondare natural eta kulturala erakustaraziko zuen e, dokumental bat e, egiteko ideia sortu zen badituen esanako osatzeko asmoz dokumentalerako lore agirrek eta idurre eskizabelek sortutako testuekin eta iban Toledo kautatutako fotograma adierazgarrienekin osatu da liburua. Eta lore agirrek testuaren nondik norakoaz zera adirazi digu. Asmo horoko horrekin egia da badituen haotxe holako polifonia haundi bat zegoen eta orduan bueno, ba, guri eskatzezikun beste izkera bat, beste estilo bat eta beste beste bide bat jorratzea eta gu kaukeratu genun kaso horretan helburu politiko zentzu zabalean eta zentzu inklusibo horretan ulertuta testu poetiko bat egitea, bai. Eta nolabait datuen eta kultura zientifikoaren hori beste bide batetik da ba ikusleari ez da. Bizkabate emoziotara joz edo zer pentsatua emanez, metaforak erabiliz, bizkabat gu, ba, bueno, haralarren aurrean ez, E, gizakia, natura eta kulturaren arteko harreman horretan, ba nola, ze sentipen, ze gogo eta ze, ze aldarte sortzen digun horia dirazte gurdun, bueno, beti esaten dugu testu politiko-poetiko bat poetiko dela. E, eta horbat dago ideia bat agian e, Azpir guretzako interesgarria pixka bat poetikotasuna eta politiko tasuna lotzen duna eta inzuzen, Dokumentalean bukaeran agertzen den aralarko hartzaiaren e, esaldi bada ez. Nola berak esaten duen, e, larreak lortuko baditugu aralarri e, aldiro lizarrak eman bartza izkiola ez. Tanora berak e, lizarrak lendatze zituen larrein eskertzan edo larreak e, lortzeko ez. Bueno, Ideia hori ere testura ekarri genuen eta hori da azken finean izan liteke testunen e, laur bildu mundu aldekuden lurra izaneku liburua, sargai duzue erein argitalitzarekin amabi eurotan.